Какви са климатичните залози пред човечеството във втория ден от голямата конференция на ОНЕ, която събира лидерите на почти всички държави в Шармел, Шейх, Египет? След малко ще разговарям с Николай Пътков от Климатека и екологичното сдружение за Земята. Преди глобалния, нека обаче да видим българския контекст. Какви са залозите пред национален парк Пирин, който днес навършва 60 години, ако българим за негов рожден ден, 8 ноември 1962, когато се създава така наречения Народен парк? Вихрен, с площ от 6736 хектара. Кореспондентката ни в Благоевград Кети Тренчева разговаря с директора на защитената територия на сегашния национален парк Пирин Николай Лазаров. Въпреки развитието на зимните спортове и огромния туристически интерес към Пирин, здравословното състояние на националния парк е добро. Това показват последните мониторингови доклади на експертите. За сега планината е пощадена от природните катаклизми, болестите, пожари и агресивна човешка намеса. Преди 40 години националния парк е включен в списъка на ЮНЕСКО. Като част от Световното природно и културно наследство, наред с богатата флора и фауна, най-ценното в него е прекрасният и величествен планински ландшафт, споделя директорът инженер Николай Лазаров. Поради своя неповторим природен комплекс от 1983 г., Национален парк Пирин е включен в конвекцията защита на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. По три критерии планински ландшафт, който притежава необикновена красота, ценна ледникова геоморфология и непрекъсната еволюция на флората. През последните две години Национален парк Пирин извърши огромен обем от работа в рамките на проекта за подобряване на дайностите по опазване на защитената територия и постоянно наблюдание на различните екосистеми. Част от дайностите бяха насочени към опазването на планинските езера и минимизиране на вредите от хора и пашуващи животни. Езерата са в отлично състояние и според биологичният показател макрофити. Всички изследвани езера реално са плитки и с малка акватория. Те са твърди уязвими на въздействието от всякакъв характер и в този аспект предприемането на превентивни мерки за опазването им в настоящия момент е силно препоръчително. Наложи ли се да ограничите сериозното присъствие на пашуващи животни на територията на парк? Има предвид, че там по-големите прози, по принцип прави едри и рога, добитък, а не толкова овцете. Да, има издадена заповед. На 100 метра от езерата не се, се забранява паща на съвступански животни. Очертаването на туристическите маршрути, възстановяването на пътеките и маркировките, ефективното управление на туристическия трафик и намаляване на автомобилите в планината са приоритетните дейности, включени в мащабния проект. За съжаление, все още в бъдеще време е идеята в Национален парк Пирин да влизат само електромобили. Това ни беше най-голямата дейност по проекта инвестиционно проектиране и строителство на обекти подобряване на стоянието на природното местообитание чрез регулиране на движението на хора и превозни средства по определени участъци от пътната инфраструктура и изпълнение на рехабилитация архи... на, на част от туристическите маршрути в защитена зона Пирин. В резултат на извършените дейности беше ограничено въздействието по отношение на природното местообитание беше Постигнат ефект чрез рехабилитиране на близо 15 км от горската пътна мрежа, възстановяване на 7 броя дървени мостове и поставяне на съоръжения за ограничаване, възпиране на движението, на моторни превозни средства извън основното трасе на пътните участъци. Разбира се, човешкото въздействие оказва своето негативно влияние, но смея да твърда, че всичко е близко до естественото състояние и... Няма предпоставки за нарушение на околната среда. Колко близо е ли далеч времето инженер Лазаров да видим предимно електромобили в парка и то при необходимост? Това е залегнало като индикатор за изпълнението на новия план за управление. Има проект за това нещо по пътя Банско-Хижа-Вихрен да се движат само такива автомобили с цяло да се щеди околната среда. Три райдерите и моторните шейни си остават най-сериозния проблем през зимата и за служителите на парковата дирекция, признава Николай Лазаров. Те са си основен наш проблем през зимата. Проблемът е, че те се движат по пресечени местности, лавино опасни, много трудно се контролират и охранява това нещо. И тук основните ни проблеми на нас са липса на правомощия. Не можем да спираме и да проверяваме нарушителите, ако те не искат да ни съдействаме, нямам право нали, да ги заставяме да си дават личните данни, за да ги санкционираме. И други основен проблем с моторните шини е, че те нямат регистрационни табели okay. и ние по никакъв начин, като той си е сложил една каска, не можем да го спрем и да установиме кой е нарушителът. И тъй като фри-райдерите най-често предизвикват падането на лавини, тук е мястото да припомним, че служителите на Национален парк Пирин разполагат с система за контролирано взривяване на опасните снежни маси, което значително е намалило инцидентите в зимната планина. Да, работи системата. Всяка година си се прави профилактика, зарежда се с пропан, бутан, газ, кислород и навалили нов сняг всяка сутрин като се обезопси района по склоновето на връх Тудорка ага. и Палашица и се пуска контролиран зриб, за да може да падне на събрали с и да няма предпоставки за развитие на лавини в района. Има ли ефект? Вие от няколко години извършвате това? Бе? Да, има голям ефект. От, от 2012 година имаше бум нали, на смъртни случаи, точно в улиите на Тодорка и когато нали, поставихме там тази система от 2015 година тя функционира, случаите намаляха, не, че ги няма, нали, но са да, е значително по-малко. Парк пирин на 60. Годишнината ще бъде отбелязана, подобаващо днес по обяд. Има филм за природното богатство на защитената територия, голяма изложба на открито с фото си и запечатали най-красивите гледки от Пирин и разбира се, награди, за хоризонт до обед Кети Тренчева.